ואלה שמות הילודים, אשר היו לו בירושלים, שמוע ושובב, נתן ושלמה, ויבחר ואל ישוע ואל פלט, ונגה ונפג ויפיע, ואל ישמע ובאל ידע ואליפלט. וישמעו פלשתים, כי נמשך דוד למלך על כל ישראל, ויעלו כל פלשתים לבקש את דוד. וישמע דוד, ויצא לפניהם. ופלישתים באו, ויפשטו בעמק רפאים. וישאל דוד אלוהים לאמור, האעלה על פלישתים, ונטטם בידי? ויאמר לו, אדוני, עלה ונטטים בידיך. ויעלו בבעל פרצים, ויקם שם דוד. ויאמר דוד, פרץ האלוהים את אויבי בידי, כפרץ מים. על כן קראו שם המקום ההוא, בעל פרצים. ויעזבו שם את אלוהיהם, ויאמר דוד, וישרפו באש. ויוסיפו עוד פלשתים, ויפשטו בעמק. וישאל עוד דוד באלוהים, ויאמר לו האלוהים, לא תעלה אחריהם, הסב מעליהם, ובאת להם ממול הבחאים. והיא